الله رحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلّي ونسلم على هذا النبي الكريم. Sayyidi al-Murshalin Wa'ala alihi wa sahbihi Ajma'in Amma bahawa Ayuhal mu'minun Ibtaku Allah Uusikum wa iya Yabitaqwa Allah Faqad faazal mutlakun Muslimin Al-Muslimah mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam subuh hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'at al-janazah fa tamalah al-rijalu ala a'naqih fa salihah qalat qaddimuni وإن كانت غير صالحة قالت قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمعوا صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لا صحقه أو كما قال هذه الصحيح رواية البخاري seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi iza udiyatil janazah apabila kamu letak mayat di atas pengusung fahtamalah harijalu al ala a'naqihim maka orang-orang pun Pikul mayat itu di atas bahu mereka. Fainkanat salihah, kalad hatimu Kalau sekiranya yang mati itu orang baik-baik, maka mayat itu berkata segerakan aku. Wainkanat lagi rasalihah. Kalau sekiranya yang mati itu orang yang tidak baik, kalad liah liha. Ya waidaha aina tadhhabuna biha Maka kata mayat yang tidak baik itu kepada ahli keluarganya Celaka kamu Kemana kamu nak bawa aku pergi Kata Nabi yasma'u sautaha kullu shay' illal insa walau sami'al insa nasaiqa Nabi kata semua makhluk Allah mendengar suara mayat itu kecuali manusia kalau sekiranya manusia dengar suara itu nescaya manusia akan pengsan hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian daripada hadis ini dapat kita faham bahawa yang pertama usahalah supaya kita jadi orang yang baik-baik Supaya bila kita mati, mayat kita jadi mayat yang baik-baik. Dan yang kedua, jangan biarkan diri kita jadi orang yang tidak baik. Kerana orang yang tidak baik, apabila dia mati, mayat dia adalah mayat yang tidak baik. Yang ketiga dapat kita faham daripada hadis ini bahawa mayat sama ada baik ataupun tidak baik mesti disegerakan oleh orang-orang hidup pengkebumian dia. Kalau sekiranya dia orang baik, kita menyegerakan dia kepada janji baik Allah. Kalau sekiranya dia tidak baik, kita melepaskan diri kita daripada musibah yang ada pada mayat itu yang merupakan keburukan kepada kita semua. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam qala bil janazah Fa'intaku in zaku salihatan fa tuqaddimunaha ilayhi wa in zaku siwa dhalik fasharru tabu'unhu an riqabikum aw kama qala hadis sahih muttafaqun alayhi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi s.a.w bersabda, Sabda Nabi asri'u bil janazah." Segerakanlah kuburkan mayat. Nabi suruh begitu. Nabi kata asri'u bil janazah, cepat-cepat ke bumi mayat. Fa in salihatan fa khairun taqaddimunaha Kalau sekiranya mayat itu orang baik Maka kita menyegerakan dia kepada kebaikan yang dijanji Tuhan pada dia. Kalau dia orang baik. Bila mati dalam kubur tu dah nekmat dah. Tuhan nak bagi nekmat dah ke dia. Kalau kita buat lambat-lambat, kita melambatkan nekmat yang Tuhan nak bagi ke dia. Salah. Ha, salah. Kerana kita melambatkan dia daripada dapat nekmat Tuhan. Wain takusi wasalik. Nabi kata kalaulah mayat itu tidak begitu, maksudnya bukan orang baik. Fasharun taba'una an rikabiku, maka keburukan disegerakan daripada terpikul di atas bahu kamu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslim dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. subhanahuwataala. sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia samia'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sallaytum 'ala almayyit fa akhlisu la du'a au kama qala hadis riwayat Imam abu dawud nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata apabila kamu selahiyangkan satu-satu mayat fa akhlisu la du'a maka ikhlaskanlah doa kita kena tengok ni hadis-hadis yang macam ni semua kita kena tengok. Kalau kita teliti hadis-hadis tentang benda ni, benda ni kena tengok. Perseh hari-hari ada orang mati, hari-hari ada orang mati. Tak ada di kampung kita, ada di kampung sebelah kampung kita, tak ada sebelah kampung kita, ada di dalam daerah kita, tak ada dalam daerah kita, ada di negeri kita. Hari-hari ada orang mati. Jadi apabila berlaku kematian ni Masyarakat biasanya dia ikut-ikut aja. Dia pun tak tahu sebenarnya Macam mana cara urus mayat Macam yang ditunjuk oleh Nabi Salallahu alaihi wa sallam Kita main ikut-ikut eh Lagu macam renduk buat lah kita buat lah eh. Kita pun tak tahu Sebenarnya mayat zaman Nabi dulu Nabi buat macam mana Kita pun tak tahu Tak tahu cara pasti Kita berserabut di antara ibadah yang ditunjuk oleh nabi dengan adat yang dibuat di tempat kita. Maka di antara benda-benda besar yang berkaitan dengan soal orang mati ini, Nabi SAW kata, "Idza sallaitum 'ala al-mayit, apabila kamu sembahyang pada orang mati, fa, fa la du'a." Maka ikhlaskanlah doa. Kita nak dapat orang yang semayang mayat ikhlas berdoa untuk kita ni kita tak dapat. Melainkan orang tu dia main semayang secara repoh hati. Dia ingat ni yang mati ni kawan baik dia. Yang mati ni orang yang rapat dengan dia. Yang mati ni siapa-siapa yang dia kena betul. Dia akan pergi Dan doa dia ikhlas kepada Allah. Kalau dia baca apa pun Allahumma Allahumma'afirlahu. Dia faham. Dia nak minta ke Tuhan supaya Tuhan ampunkan dosa dia ni. Apa yang dia minta tu, dia minta ikhlas. Sebab dia kenal kawai yang mati tu. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan bahawa carilah orang-orang yang rapat dengan kita. Orang-orang yang baik dengan kita. Orang-orang yang kenal kita untuk sembahyangkan mayat kita. Ha? Sembahyang mayat ni dia lebih kepada doa. Itu sebab tiap-tiap kali tak berat ada doa. Dia lebih kepada doa. Maka di sinilah ada khilaf di kalangan ulama. Kalau contoh tengok dalam mezah hambali, mezah hambalis mayat-mayat tak payah ada wudhu. Dalam mezah kita, mezah syafi'i wajib berwudhu sebab dia kata semayat. Dalam mezah hambali dia kata semayat-mayat ni doa, maka doa tidak perlu wudhu dia kata. Ini ini perbualan di kalangan mezah-mezah. Walau apapun, baik mazhab syafi'i, baik mazhab apapun Dia menerima bahawa dalam sembahyang mayat itu Dipenuhi dengan doa Doa kepada Allah nak minta supaya Allah ringankan Kalau sekiranya ada balasan azab nak kena ke mayat ni Minta tolong dekat Tuhan supaya Tuhan ringankan Azab yang nak kena ke dia ni Maka Nabi SAW kata Fa uzduha, Maka carilah orang-orang yang ikhlas dalam doa dia untuk mayat ini. Dan sebuah hadis lain juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi solat alal janazah Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaytaha lil islam wa anta qabbtata ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha ji'na syafa'a alahu faghfirla atau kamaqal hadis riwayat Imam Abu Daud Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata Nabi s.a.w alaihi sewaktu sembahyang mayat orang yang mati pada zaman Nabi di antara doa yang Nabi baca dalam sembahyang mayat itu Nabi kata Allahumma anta rabbuhah ya Allah kamu Tuhan kepada si mati ini Nabi doa macam tu dalam sembahyang dalam sembahyang tu Nabi doa macam tu. Allahumma anta rabbuhah. Ya Allah, kamu Tuhan kepada si mati ini. Wa anta khalaqtaha. Kamulah Tuhan yang yang mencipta si mati ini. Wa anta hadaitaha lil-Islam. Kamulah Tuhan yang bagi hidayah kepada si mati ini sehingga dia jadi orang Islam. Wa anta qababatta ruhaha. Ya Allah, Kamulah Tuhan yang mencabut nyawa dia. Wa anta a'lamu bisirriha wa ala niatihah. Ya Allah, Kamulah Tuhan yang lebih mengetahui tentang apa yang si mati ni buat secara sembunyi. Dan apa yang si mati ni buat secara terang-terang. Kamu tahu semua apa yang dia ni buat. Jikna syufa'a alahu. Kami hari ini main semayang ramai-ramai kerana kami nak minta ampun. Untuk dia ni kepada kamu. Faghfir la'u, ya Allah ampunkanlah dia ni. Itu doa yang Nabi SAW baca ketika ada maya. Pada zaman Nabi SAW dulu. Dan banyak lagi riwayat lain yang menceritakan doa-doa yang Nabi biasa baca. Di antaranya Nabi SAW ketika sembahyang maya. Nabi kata Allahumma. Allahummaghfir li wa mayyitina. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang hidup ni dan juga kawan kami yang mati ni. Nabi doa adalah sembahyang-mayat macam tu. Wasaghirina wa Ya Allah, ampunkanlah dosa, hak kecil-kecil dah hak tua-tua yang besar-besar daripada kalangan kami. Minta Tuhan ampun dosa semua. Orang muda, orang tua, semua budak-budak, semua minta Tuhan ampun dosa. Wazak bina, wa untana, minta ampunkan dosa laki-laki dan perempuan di kalangan kami. Washahidina, waqaibina. Ya Allah ampunkanlah dosa orang yang main, sama-sama sembahyang, sama-sama main ke kubur hari ini dan orang yang tak main. Allahumma man ahiyithu minna, faahihi alislam. Ya Allah, Tuhan yang menghidupkan kami, Maka hidup Tuhan yang menghidupkan kami dan menghidupkan si mati ini di atas agama Islam, maka hidupkanlah dia dan matikanlah dia di atas agama Islam. Nabi minta doa-doa macam ni. Wa man tawaffaytahu minna fatawaffau 'alal Ya Allah Tuhan yang mematikan kami, matikanlah kami dan juga dia ni di atas keadaan beriman kepadamu. Allahumma la tahrimna ajrahu Ya Allah janganlah kamu halang kami daripada dapat apa-apa pahala Wa la taqtibna ba'dahu Ya Allah janganlah kamu fitnah kami selepas daripada mati dia ni Tuan-tuan, cuba bayangkan orang yang semayang mayat dia faham maksud doa yang dia baca Dengan hak semayang mayat tak tahu apa dia baca Apa doa siapa yang lebih berkesan Dan Semayang mayat dia tahu apa yang dia baca dan orang yang semaiyang-mayat dia pun tak tahu apa benda dia baca, dia hati buta ada. Sudah tentulah orang yang semaiyang dalam keadaan dia baca doa dia tahu apa yang dia baca lebih lagi ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam besar dia kata kalau sekiranya nak cari orang untuk semaiyang-mayat ni carilah orang orang yang ikhlas apabila mereka ini berdoa. Nah, mudah-mudahan Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian kita dapat layang cibah kepada hadis yang kita baca tadi insya Allah. Kita menggunakan Baharul Masi jilid 4 mukosurat lima puluh mukosurat lima puluh. Bawah sekali dia kata masalah sembahyang gerhana matahari dan kelakuannya. Gerhana ni satu fenomena yang banyak kali berlaku Dan dia akan terus berlaku insya Allah. Jadi sempena dengan gerhana ni Islam menganjurkan supaya kita ingat Tuhan Kerana berlaku gerhana ni adalah tanda-tanda kuasa Allah Jadi sebagai bukti bahawa kita ni ingat Tuhan Bila Tuhan tunjuk satu tanda kekuasaan dia Masa tu kita ingat Tuhan Maka Islam memperkenalkan satu ibadat yang dinamakan sembahyang gerhana. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kata dia sembahyang gerhana matahari dan kelakuannya. Telah datang satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi pada kelakuan gerhana matahari yang diperbuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia an Aisyah RA. anha qalat khusifatishamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas diriwayatkan daripada aisyah radhiyallahu anha kata dia telah digerhanakan matahari pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam maka sembahyang nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan orang-orang yakni dengan sahabat-sahabatnya nabi iman dan sahabat-sahabat menjadi makmum. Oh itu. Berlaku gerhana zamanat. Sekali itu anak Nabi mati. Anak Nabi nama Ibrahim. Anak Nabi mati. Pada hari kematian anak Nabi itu jadi gerhana. Hingga sebahagian daripada orang-orang Arab ni. Mereka kata berlaku gerhana ni kerana anak Nabi mati. Dia berkata. Ada Nabi pebetir balik. Nabi kata tak. Gerhana berlaku tidak bersebabkan kepada sebab-sebab macam-macam -sebab, oh, ni. Bukan kerana anak dia mati maka berlaku ke oh, tak? Gerhana ni berlaku kerana ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu oh, wa taala. Macam begitu. Baik, sambung hadis tu dia kata fa attala al-qira'ah. Summa raka'a fa attala ar-ruku'. Summa raka'a. Summa rafa'a ra'sahu fa attala al-qira'ah wa al-ula. Summa raka'a fa atal arku' wa huwa ad-duna al-awwal thumma maka memanjang nabi sallallahu akan bacaannya kemudian daripada takbiratul ihram dan ialah nabi membaca suratul baqarah dia ni kita sebut dah boleh lepas kan sembahyang gerhana matahari yang nabi buat rakaat pertama nabi takbir Allahu akbar Lepas baca fatihah, Nabi baca suratul bakarah Daripada awas sampai habis Kemudian rokok ia Maka memanjang ia akan rokok Hampir-hampir sama Selama membaca suratul bakarah itu Suratul bakarah kata apilah baca upalam Dia kata apilah 20 minit Kata apilah 20 minit 20 minit baca suratul bakarah Lepas itu rokok Rokok pun 20 minit juga begitu. Kemudian mengangkat Nabi akan kepalanya bangun berdiri maka memanjang ia akan bacaan pula iaitu membaca surah al-i'mirat pula dah. Dan takbir Allahu akbar Fatihah dan bacaan al-baqarah. Dan baca rokok. Rokok tu, tu Raku. Raku itu lama masa rokok tu selama masa baca suratul baqarah awal sampai habis. Bangkit daripada rokok. Sami Allahu hamidah baca fatihah pula lepas baca fatihah surah Ali Imran pula begitu dan iaitu kurang panjangnya daripada panjang yang pertama bacaan yang pertama tadi ha? Ali Imran pendek sikit daripada Al-Baqarah kemudian rokok Nabi kali yang kedua maka memanjang ia akan rokok itu pula padahal ia kurang panjang daripada rokok Al-Mullah tadi hmm? Kurang pun padak lah surah Ali Imran punya lama masa begitu. Kemudian mengangkat Nabi akan kepalanya bangun berdiri maka sujud ia. Summa fa'ala mithla dhalik fi rak'ah ath Kemudian memperbuat ia sallallahu alaihi wasallam akan seumpama yang demikian itu. yakni seumpamanya pada rakaat yang pertama pada rakaat yang keduanya. Rakaat kedua pun buat lagu macam rakaat yang pertama tadi juga. Begitu dua kali rakam, dua kali baca petiha dua kali baca surah, begitu kata At-Tirmidhi bermula ini hadis hasan lagi sahih dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, ini hadis sahih, begitu masalah sembahyang gerhana dan kaisiatnya pada Imam Syafi'i dan lainnya ini bagaimana cara nak sembahyang gerhana ini? menurut mazhab Syafi'i dia kata dan dengan ini hadis yang ni dalam masalah tadi berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal Dan Imam Ishak Memikir mereka itu akan sembahyang gerhana Empat kali rokok Yang ni tiap-tiap rekaat Dua kali rokok Pada empat sujud di dalam Dua rekaat jua oh, Takbir Baca fatihah Baca surah, lepas tu rokok Bagi pada rokok, baca fatihah Baca surah Kemudian rokok Bangkit pada rokok, berdiri zat, sujud Dua antara dua sujud, sujud Bangkit pula rekaat kedua Baca fatihah, baca surah Lepas itu rokok Bangkit di daripada rokok, baca fatihah, baca surah Rokok Bangkit pada rokok pula, baru sujud Dua antara dua sujud, sujud Bangkit pula tahiyah akhir bagi salam Itu kaifiyatnya Dia kata Kata Imam Ash-Shafi'i Dibaca adalah rekaat yang pertama akan fatihah dan surah lebih kurang sepanjang dengan suratul-baqarah. Ia dengan tiada nyaring jika ada ia siang hari. Kalau semayang gerhana matahari, bacaan dia bacaan tidak nyaring. Kalau gerhana bulan, bacaan dia nyaring. Begitu. Kemudian rokok seseorang itu akan satu rokok. Ia yang panjang rokok itu lebih kurang sepanjang bacaan suratul-baqarah. Begitu. Kemudian mengangkat dia akan kepalanya dengan takbir dan tegak berdiri sebagaimana yang sudah dan membaca lagi dengan Fatihah dan membaca pula surah lebih kurang sepanjang satu surah daripada Ali Imran itu masih rekaan pertama lagi tu kemudian rokok dia akan satu rokok yang panjangnya lebih kurang sepanjang bacaan surah Ali Imran tadi kemudian mengangkat dia akan kepala kemudian berkata sambil mengangkat itu akan kemudian daripada rokok yang kedua akan selama Allah uliman hamidah Kemudian sujud dia akan dua sujud yang sempurna Dan berhenti ia di dalam tunduk sujud pada tiap-tiap satu sujud itu. Lebih kurang sepanjang berhenti dalam rokok. Tu dia. Makna kata kalau 20 minit, 20 minit juga sujud yang pertama. 20 minit pula sujud kedua. Begitu. Kemudian bangun ia mengerjakan rekaat kedua. Maka membaca ia akan fatihah. Dan surah seumpama panjang satu daripada surah An-Nisa. Ini rekaat kedua. Kemudian rokok ia akan satu rokok yang panjang lebih kurang seumpama daripada bacaan surah an nisa tadi. Kemudian angkat dia akan kepala dengan takbir dan tetap berdiri. Kemudian membaca dia akan satu surah lebih kurang sepanjang surah Al-Ma'idah. Kemudian rokok dia akan satu rokok yang panjang. Maka lebih kurang daripada sepanjang membaca surah Al-Ma'idah tadi. Kemudian mengangkat dia akan kepala. Yang dibangun berdiri maka berkata dia sami Allahu hamidah kemudian sujud dia akan dua sujud kemudian baca tahiyat kemudian bagi salam oh itu kasi ada jelaslah itu cara sembahyang sunat gerhana sembah ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan begitu baik masalah dia kata gerhana matahari tengah hari sembahyangkah sembahyang gerhana matahari pada waktu tengah hari sembahyangkah juga hmm. begitu kalau takdir kata berlaku gerahana matahari ni waktu tengah hari. Tengah hari waktu haram semayang. Ha, Tuan-tuan. Eh? Dia waktu tengah hari. Sewaktu matahari terpacak tu sebelum tergelincang masuk waktu zuhur tu. Sebelum masuk waktu zuhur itu waktu haram semayang. Dia ada lagilah. Ha? Satu lagi lepas subuh. Lepas semayang subuh. Sehinggalah matahari terbit kadar segala. Waktu tu haram semayang. Bila matahari terbit kadar segala, barulah boleh semayang, semayang sunat duha. Sebelum time semayang sunat duha itu, waktu haram semayang. Kemudian waktu tengah hari rembang itu, tengah hari terpacak sebelum matahari tergelincang, masuk waktu zuhar itu, waktu haram semayang. Kemudian waktu lepas semayang asam, nak masuk maghrib, itu waktu haram semayang. Baik, kalau berlaku gerhana pada masa itu, bolehkah tak semayang gerhana matahari? Sedangkan itu waktu haram sembahyang. ah ha, Itu maksudnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab al-Om. -um, Manakala gerhana matahari pada waktu tengah hari. Atau kemudian daripada asam. Ha, lepas asam. Ataupun dahulu daripadanya. Maka sembahyanglah imam dengan orang-orang akan sembahyang gerhana. Kerana Nabi SAW menyuruh ia dengan sembahyang bagi gerhana matahari maka tiada satu waktu yang haram padanya oleh sembahyang yang disuruh dengan dia oleh Nabi SAW sebagaimana tiada haram pada waktu sembahyang qabok dan tiada haram sembahyang atas janazah dan tiada haram sembahyang bagi sunat pawah dan tiada haram Sembahyang yang dikuat akan dia, akan seseorang atas dirinya. Dengan bahawa melazim ia akan dia. Maka berbimbang ia daripadanya atau lupa ia akan dia. Oh, itu dia. Dia ada beberapa sembahyang yang dikecualikan. Waktu kita sebut tiga tadi. Waktu haram sembahyang. Tak boleh sembahyang. Tapi ada beberapa sembahyang yang boleh buat pada masa yang diharapkan sembahyang ni. Di antaranya, dia kata tadi yang pertama, dia kata ialah sembahyang kapaq. Yang ini berlaku ke Nabi sendiri. Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi. Dalam musafir nak pergi ke satu tempat. Sampai tengah badan pasir. Nabi bermalam. Bermalam di tengah badan pasir. Ditaqdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi esoknya. Bangkit terlambat. Dengan Nabi dengan sahabat-sahabat semua sekali. Ditaqdirkan Allah begitu. Bangkit terlambat. Dengan tujuan apa? Supaya jadi pengajaran kepada umat. Kalau tak jadi ke Nabi, jadi ke kita, kita tak tahu nak buat macam mana. Maka Allah takdirkan berlaku ke Nabi. Haa oh, Allah, ni dia. sedia. Yang tu lain dia tak boleh pula kata ni, tak salah ni aku bangkit lambat ni. Nabi pun biasa, tak boleh. Tak boleh kata lagi tu. Sebab tak jadi ke Nabi tu Allah takdirkan jadi supaya jadi pengajaran kepada kita. Haa jadi ke Nabi. Bila bangun-bangun tengok matahari naik dah. Maknanya subuh habis dah sahabat mai bergegah mai abang ke Nabi ya Rasulullah macam mana ni kita tak semayang subuh waktu subuh dah habis apa semua Nabi kata segeralah berwuduk dan semayang maka semayang Nabi tu sembahyang di luar waktu lah yang ditakrifkan oleh orang Allah ni sebagai sembahyang qabar ha, itu dibuat oleh Nabi SAW ada pun orang yang saja-saja tinggal semayang dengan tujuan tak lagi balik nak qabar tak boleh Islam tidak ajak benda yang macam tu ha, ada orang dia kata alut ni, payah ni, semayang pun nampak payah, dia kata, tak apa lah sehari kita apa buat, yang tu bukan khabar, yang tu berdosa sengaja tinggal itu berdosa Nabi SAW bukan sengaja, hari tu ditakdirkan Allah, jaga-jaga dah cerah, maka semayang di luar waktu itu dipanggil semayang khabar sedangkan kalau Nabi jaga katalah macam kita lah, terjaga tak pernah dia bangkit lambat, hari tu terlambat bangkit bangkit pukul tujuh setengah dah Tujuh setengah matahari dah naik. Tapi belum kadar segala lagi. Maknanya waktu tu, waktu haram semayan. Maka apa kita perlu buat, adakah kita kata, oh tak boleh, dah lebih lepas dah waktu subuh. Ha? Lagi pula ni tak masuk duha lagi ni. Jadi tak sah lagi lah, tunggu masuk waktu duha lagi baru kata subuh. Tak boleh. Sebaliknya masa tu juga waktu kita bangkit tu walaupun terlewat pun waktu tu juga kena sembahyang walaupun ditakdirkan sembahyang itu dibuat dalam waktu haram sembahyang maka dia dibenarkan dan tiada haram sembahyang atas jenazah sembahyang mayat orang oh, simpan mayat lepas asar boleh tak boleh boleh sebab mayat ni perlu disegerakan sembahyang lepas asar kalau saja saja pilih nak buat sembahyang lepas asar boleh tak boleh Tetap boleh. Pasal apa? Pasal dia adalah sembahyang yang dibenarkan buat pada apa-apa waktu. Dia boleh. Kan? Ini dia bercanggah sikitlah dengan fatwa kedah. Mufti kedah berpulang fatwa. Dia kata haram sembahyang mayat lepas waktu asam. Dia kata kan? Jadi, dalam ugama sebenarnya sembahyang mayat ni boleh buat pada bila-bila waktu. Begitu. Eh? Dan tiada haram sembahyang bagi pawas. Kita pergi Mekah ni kita tawa tawa tawa lepas kita sembahyang asar kita tawa tawa sunat kita tu habis bawah tujuh pusingan tetap disunatkan sembahyang sunat pawak walaupun dia berada dalam waktu haram sembahyang boleh dan tiada haram sembahyang yang dikuatkan dia aku seseorang atas dirinya dengan bahawa melazim dia akan dia ha, ada orang yang dia memang dah dah memang dia dah dia macam dah komit dah dengan ibadat tu Hari-hari dia buat ibadat tu Maka ibadat yang sememangnya dia hari-hari buat Dia di, dia dibenarkan Buat walaupun pada waktu yang diharapkan semayang ha, Yang ibadat itu dia kata Maka berbimbang ia daripadanya Atau lupa ia akan Dia dia tak tinggal semayang-semayang Yang dia dok buat ni Melainkan kalau sekiranya terlupa sangat Barulah dia tertinggal semayang tu Maka semayang yang macam tu boleh dia buat Masalah, dia kata gerhana matahari dalam waktu sembahyang manakah yang dimulakan dulu? Berlaku gerhana matahari dalam waktu Zohar. Nak sembahyang Zohar dulu kan, nak sembahyang gerhana matahari dulu. Itu maksudnya. Kata Imam Syafi'i adalah Al-Um. Jika gerhana matahari dalam waktu sembahyang Pardu, dimulailah dengan sembahyang bagi gerhana matahari dulu. Dan ditakdirkan oleh orang yang sembahyang itu akan keluarnya daripada sembahyang Gerhana Matahari. Bolehlah ia sembahyang Fargo. Ha. Kalau berlaku Gerhana ni pada awal waktu zuhur, misalnya. Dia kata semayang Gerhana dulu. Pasal apa? Pasal takut Sekali lagi kita semayang zuhur dulu. Habis-habis dengan -habis zuhur Gerhana pun habislah. Sebab Gerhana ni kata-kata nasak je. Jadi oleh kerana nak rebut tu. Nak rebut semayang tu takut terlepas. Maka buat semayang Gerhana dulu. Habis semayang gerhana, baru buat semayang Zohor. Sebab Zohor dia ada masa panjang. Begitu. Dia kata, kecuali kalau sekiranya gerhana berlaku di ujung dah waktu Zohor. Dan kita belum semayang Zohor lagi. Sekiranya kalau kita buat semayang gerhana, habis semayang gerhana, kita terlepas Zohor. Sedangkan Zohor itu fardu. Maka dalam keh yang macam tu, semayang Zohor dulu. Kalau habis semayang Zohor, masih ada gerhana, buat gerhana. Kalau dah tak ada, tak payah buat. Dia kira macam tu. Kemudian berkutubah dia bagi gerhana matahari. Yang ini kemudian daripada semayang paduan ini pula. Okay, ini macam mana? Kutubah semayang gerhana, dia buat selepas semayang. Kutubah semayang gerhana, dia buat selepas semayang. Tapi kalau kita semayang gerhana, lepas tu kita kutubah menyebabkan takdad semayang zuhur. Zuhur dah habis dah. Maka boleh, dia kata kita buat semayang gerhana, habis semayang gerhana, buat semayang zuhur dulu. Habis semayang zuhur, baru buat khutbah Jadi antara semayang gerhana Dengan khutbah semayang gerhana Boleh celah masuk semayang perdu zuhur Itu tidak salah dia kata. Khutbah terkeluar daripada Waktu zuhur ke apa, dia tak ada masalah yang tu. Semayang gerhana Lepas itu semayang zuhur Lepas itu buat khutbah semayang gerhana Diselangi antara semayang gerhana Dengan khutbah dengan semayang zuhur Tidak salah dia kata. Begitu Baik, masalah Gerhana matahari dalam waktu jumaat mana yang dimulakan dahulu? Kata Imam Syafi'i di dalam al-Umm dan jika gerhana matahari dalam hari jumaat maka molalah dengan sembahyang gerhana matahari tetapi hendaklah diringankan padanya. Kalau jadi gerhana hari jumaat sembahyang gerhana dulu. Tapi sembahyang gerhana ni tak sah nak masuk al-Baqarah apa nama semua tadi ni tak sah dia kata ringankan buat aja jangan tak buat buat sembang gerhana dulu dua rakaat dan diringankan padanya maka dibaca pada tiap-tiap satu daripada dua rakaat yang pada satu rakaat dengan Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad dia kata dan barang yang menyerupai akan dia maksudnya ambil surah pendek-pendeklah Qul huwallahu itu surah pendeklah ataupun mana-mana surah yang pendek macam Qul huwallahu ahad dan ha, ni kita selalulah jazmay as-sam ne ketika aku qul wallahu otomatik dia mai otomatik yang tu bukan cadang pun dia otomatik aja habis habis fatihah tu aliril maghdubi alaihim wal amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu dia otomatik mai kan ha, jadi kalau sekiranya dia kata berlaku gerhana hari jumaat maka hendaklah mulakan dengan sembahyang gerhana tapi sembahyang gerhana tu jangan buat panjang-panjang baca pendek-pendek surah yang seumpama qul huwallahu pada pendek dia kemudian berkutubah dia pada pada pada pada sembahyang jumaat habis sembahyang gerhana tu baca kutubah kutubah tu kutubah jumaat bukan kutubah gerhana kutubah jumaat dan menyebut akan gerhana di dalam kutubah jumaat itu tapi isi kandungan kutubah itu sentuh masalah gerhana dia kata dan dihimpunkan padanya akan kalam pada satu khutbah. Iaitu pada gerhana dan jumaat. Tetapi di niatnya dia jumaat. Kemudian semayang akan jumaat. Oh, Entah eh? Kalau berlaku gerhana hari jumaat. Kita main-main masjid semayang gerhana dulu dua rakaat. Yang semayang itu diringankan. Baca surah pendek-pendek. Habis semayang gerhana, fakir pun naik atas mimbar baca khutbah. Khutbah itu bukan khutbah gerhana. Khutbah tu khutbah Jumaat. Kena ikut semua syarat-syarat khutbah Jumaat semua kena ikut. Cuma dalam khutbah tu selit masuk cerita pasal gerhana ni. Dan khutbah itu adalah khutbah Jumaat. Habis khutbah Jumaat turun semayang Jumaat. Ada jadi cantum macam tu semua sekali masalah, dia kata gerhana matahari di akhir jemaat, apa pula hukum dia kata Imam Syafi'i dan jika ada mentakhirkan jemaat itu nampakkan semayang gerhana matahari yang ringan ringannya itu tidak mendapatkan khutbah dan semayang jemaat melengkap masuk waktu asam ha, maksudnya kalau takut tak sempat semayang jemaat kerana semayang gerhana, maka dia kata semayang jemaat dulu, maka dimulailah dengan semayang jemaat Kan? kalau dia jadi terlewat ada lah beberapa buah kampung dalam negeri Pulau Pinang ni dulu nah sembang jemaah tak cukup orang tak cukup 40 toksiat tu bilang 30 35, ya 35 nanti taj jemaah masuk dah Satu 1.30 dah tak cukup 40 lagi tunggu sat suruh satu 2 orang pi turun tengok siapa tak mai lagi biar panggil mai Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Satu empat puluh lima. Satu empat puluh lima nampak main dua tiga biji motor. Bilang pula ni Bilang, bilang, bilang, bilang, bilang. Empat puluh tujuh. Nanti tiga puluh tujuh. Tak cukup lagi empat puluh. Nanti saya, tunggu tu. Saya. Tunggu, tunggu dalam pada celah. Tunggu tu gerhana. Gerhana matahari. Ini ha, nak semayang macam mana ni kadang ni. Kalau sekiranya buat semayang gerhana lu, jemaah terlapai lah. Jadi macam mana nak buat? Dia kata buat semayang jemaah dulu depa sembahyang jumaat tu tengok kalau sekiannya masih gerhana buat gerhana pula kalau tak ada lepahlah kerana jumaat itu fardu maka dia hendaklah didahulukan ha, maka dimulai dengan sembahyang jumaat maka jika selesai daripada jumaat padahal matahari sedang gerhana lagi maka sembahyanglah ia akan sembahyang gerhana pula Dan jika selesai ia daripada jumaat padahal jelas matahari daripada gerhana masuk habis dah gerhana dah tak ada dah nessa tiada di gerhana lagi dan tiada qada kerana bahwasanya amal sembahyang gerhana itu hanya dalam waktu gerhana sahaja maka apabila habis waktunya maka tidaklah diamalkan dia dia tak ada qada sembahyang gerhana ni oleh karena tak dan kita buat qada sembahyang gerhana tak boleh sembahyang gerhana ni buat waktu tengah hari tengah gerhana begitu baik masalah sembahyang gerhana dan sembahyang jenazah mana yang nak dimulakan ha, Ini ni pula kebetulan ada mayat mayat dah bawa mayat dah masjid masa tu jadi gerhana nak semayang mayat dulu kah nak semayang gerhana dulu mak mana dulu dia kata. kata Imam Syafi'i dan jika berhimpun gerhana dan hari raya dan semayang minta hujan yakni semayang istisqa dan semayang mayat dimulailah dengan semayang jenazah dulu dia kata tuan, -tuan nampak tuntutan semayang mayat ni tuntutan yang cukup yang cukup Cukup kuat dalam agama. Itu sebab tentuannya. Itu sebab mayat tak boleh taruh lama. Mayat tak boleh taruh lama. kan? hari itu ada satu mayat budak pula lagi itu. Budak kecil. Mati aksiden kan. Aksiden dah masuk hospital dua hari dah. Dua hari itu pula koma. Tak sedang diri orang koma ni macam pun mati dah Kan? Dia duduk bergantung hidup pada supporting life kepoh mayat tu nampak dia duduk, hidup hidung kan matilah dah dua hari dah dok koma di ICU tu hari ketiga baru kata mati oh balik mai oh balik mai tengah hari simpan cepatlah kesian budak tu dua hari dah tersedak diri darah beku semua takut lagi sampai esok pula esok baru nak simpan apalah mak pak ni ha? menyiksa mayat anak sendiri Islam tak mahu benda-benda macam ni. Lebih-lebih lagi mayat yang sudah mubarak. Sakit lama. Dia dah sakit setahun dah. Sakit tiga empat bulan dah. Sakit lama dah. Sel-sel badan ni pun dah mati setengah dah. Sakit lama dah. Orang yang dah lama sakit ni bila meninggal ke bumi cepat cepatlah dah. Syarak hanya membenarkan pengkebumian ini di, dilewatkan sikit. Sekiranya ada alasan yang dibenarkan oleh syarak contohnya si mati ni ada kes ada kes-kes yang melibatkan kes jenayah misalnya ha, perlu kepada apa nak postmortem ke apakah -apa. dia mati dalam keadaan yang mencurigakan ha, dibimbangi takut dia mati kena bonoh ke apa-apa semua begitu begini dia ada kes lah kes yang disyakki ada terlibat dengan jenayah Maka makamayak yang macam ni nak kena postmortem nak kena cari punca apa semua hak ni semua syarat mengiktiraf benda ni ada kaitan dengan sebab-sebab yang membolehkan dia dilewatkan sikit Kalau alasan nak tunggu anak daripada Sabah balik Tunggu anak daripada Johor balik Tak boleh Ini syaraf tak terima alasan-alasan ni semua Kerana dia memudaratkan mayat tu Tadi mukaddimah kita baca hadis tadi ya. Kalau dia orang baik-baik Mayat tu sendiri tu kata Qaddimuni, qaddimuni Dia kata cepatkan aku, cepatkan aku Maka kerana tu lah Sebahagian daripada ulama Tak benar Mayat ni dilengah-lengahkan dengan doa yang tidak sabit dengan sunnah. Buat turun, di, di rumah semayang dah. Di rumah ni pun 3-4 kali semayang dah. Mayang-mayang atas rumah ni semayang dah. Buat turun, meh, nak boleh kena atas usungan tu, doa berapa, berapa kali doa lagi. Tidak ada satu hadis pun yang suruh buat macam-macam ni semua. Yang ada hadis suruh cepat. قدموني mayat tu sendiri duk cakap noh dalam keranda noh dalam duk cakap cepat segerakan aku segerakan aku ya adik beradik ni duk buat bagi lambat duk buat bagi lambat dah la meninggal malam nak simpan petang esok tentulah -tentu sayidina Abu Bakar As-Siddiq dia mati malam sayidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal malam dia dikebumikan qabla an yusbih dalam hadis kata sebelum menjelang subuh sudah dikebumikan Sayyidina Abu Bakar Al-Sedek, orang besar, orang hebat. Orang yang dikenali ramai. Merata curuk dunia, orang kenal dia. Dia meninggal lepas maghrib. Dia meninggal malam. Waddufina dan dikebumikan dia, Qoblaan Yusbeh, sebelum menjelang subuh. Simpanlah. Ganik meninggal petang. Simpan petang esok. Simpan awal lah, pagi lah. Simpan pagi. Kalau tak mau simpan malam tu juga pun, pagi-pagi tu simpan buang lah. Pasal apa? Pasal suruhan agama ni, suruhan sabit daripada hadis-hadis yang, yang cukup kuat. Hadis yang sahih. Ha? Kemudian tak sahduk buang masa banyak-banyak. Selesai apa semua, siap semua, mandi kapan apa semua, buat turun daripada rumah. Buat turun tu, buat turun pergi masjid tu. Ha? Duk tahan pula depan rumah ni, dua tiga upacara pula dia buat di situ. Doa, panggil orang tu doa, nampak ada pula seorang ustaz lagi panggil ustaz ni pula doa, tiga, empat orang doa. Ya Allah, kan? Kita ni mereka banyak sangat. Kita mereka ni cukup banyak. Dan lepas dah lepas ada doa, bawa jalan apa semua sampai duk tahap mayat tu lama sangat. tuan, -tuan kita tak mati, kita tak tahu. Kita mati, kita tak tahu. Bahawa amalah-amalah yang duk buat setengah-setengah ni menyusahkan kita kita tak mati kita duduk bagi susah orang baru mati ni kita mati so, baru kita tahu mereka ni nyusah kubik. dia jadi macam tu, tu, tu ini sabit daripada hadis Nabi SAW oh, dia tak mahu benda-benda macam ni semua benda-benda yang melengoh-lengohkan mayat ini tidak bagus begitu baik dia kata sembahyang gerhana kalau berlaku pula masa masa ada mayat dia kata mana nak didahulukan dia kata dahulukan sembahyang mayat sembahyang mayat jalan dulu mana pun bagi kelihatan dulu begitu maka jika selesai semayang jenazah semayanglah atas gerhana atau ditinggalkan dia kemudian sembahyang hari raya ha, baru buat semayang raya dan ditakhirkan sembahyang istisqa' semayang minta hujan pada hari lain daripada hari itu semayang minta hujan ni esok buat benda apa ikut keutamaan dan tentu ada buku jual di kedai-kedai buku lah ni tuan boleh beli baca lah tajuk dia Al-Fiqhu Al-Awlawiyat dia panggil taqah keutamaan kan yang ditulis oleh Dr. Yusuf al-Qaradawi kan al-fiqh al-awlawiyyah aula aula maksudnya utama lah lebih aula lebih utama taqah keutamaan maksudnya dia dia buat macam nilah kalau bertembung tiga empat benda hak mana nak dulu hak mana nak mok dua hak mana nak mok tiga dia tolong susun bagi kat kita pasal kadang-kadang kita kita tak tahu susun Hak mana kita nak utamakan segerakan mayat ke utama ataupun tunggu anak balik mai tengok utama ah ya bagi setengah orang dia kira anak balik mai tengok itu lebih utama anak balik mai tengok dia boleh buat apa tapi buat apa dia balik mai tengok muka gitu aja sampai yang lebih utamanya anak tu doa untuk mak bapak dia Itu yang lebih utama Tunggu ni, mayat ni jadi dile. Tunggu tak boleh nak ke bumi. No, pasal nak tunggu anak balik daripada Johor no. Tunggu. Yang patut ke bumi pukul 11, tolak, tolak, pergi pukul 4. Pasal apa nak tunggu anak daripada Johor balik main? Nak tunggu Sabah Sarawak balik main? Dia balik balik main, dia tengok gitu, teriak merauh sekali, orang bawa mayat pergi semayang, dia tak semayang mayat. Tak apa pun tunggu sampai sungguh-sungguh balik main dia nak imamkan semayang-mayang. Kok dia ada? Tunggu punya susah payah balik main nak dengar dia teriak je. Lepas tu pergi semayang orang lain semayang. Ini yang dikatakan mana keutamaan. Keutamaan diukur dari segi agama. Bukan ukuran adat. Ha ini benda-benda macam ni agama bagi penekanan. Dia kata. Ha, jadi utama utamakan sembahyang mayat dahulu daripada sembahyang gerhana, dahulu daripada sembahyang raya, dahulu daripada sembahyang minta hujan. Bahkan sembahyang minta hujan ni buat hari lain pun tak apa. Dia kata begitu. Masalah gerhana matahari dan hukum sembahyangnya. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Dan telah ijma' ulama' atas bahawasanya sembahyang gerhana itu sunnah. Dia kata dan bermula mazhab Malik dan mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama bahawasanya sunat memperbuat dia dengan berjemaah sembahyang gerhana ni sunat secara berjemaah dan kata al-Iraqiun iaitu sembahyang bertunggal sembahyang seorang ini pendapat ulama-ulama Iraq begitu dan bermula hujjah al-jumhur ialah segala hadis sahih dalam dalam Muslim dan juga lainnya ha? jadi ceritanya sunat dan sunat pula lagi buat secara berjemaah bagi sembahyang gerhana ni. Masalah kelakuan sembahyang gerhana dan ikhtilaf ulama padanya hadis. Nak ada kita saya bacaan tu. Bawah tu berlainan riwayat hadis pada sembahyang gerhana mana yang sahih yang ni berulang yang tadi tak saya baca. Tentang buka muka sebelah muka surat 4 54. Ah ha, kita tengok bab baru tu bab majaa kaifa alqira'ah fil qusuf yaitu mak yang datang ia bagaimana baca dalam sembahyang gerhana apa bacaan sewaktu sembahyang gerhana ketahuilah saudaraku bacaan dalam sembahyang gerhana itu telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yakni dua hadis dia kata pertamanya yaitu an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusuf la nasma'u lahu sawtan diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu katanya telah sembahyang dengan kami oleh Nabi s.a.w. dengan jemaah pada semayang gerhana maka tidaklah kami dengar baginya suara pada bacaannya ini satu hadis, ha, sahabat kata kami semayang dengan Nabi, semayang gerhana Nabi baca tak dengar pun maksudnya baca pelan ha? macam baca semayang, zuhur, semayang asam begitu kata al tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan katanya lagi hadis tamurah itu ialah hadis yang gharib lagi hasan. Hadis yang kedua ialah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam shalat al-kusuf wa jahara bilqiraati fiha. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dia akan sembahyang gerhana. Dan menyaring ia dengan bacaan padanya. Ha, mai pula satu hadis. Kata Nabi Semayang Gerhana. Tapi Nabi baca ha, ini, Lahir nampak macam hadis ni berlagak antara satu sama lain. Satu hadis kata Nabi Semayang Gerhana baca pelan. mai satu hadis pula kata Nabi Semayang Gerhana baca dalam. Betul-betulnya pelan ke tu kah? Ha, lihat banyak tuan-tuan. Bukan hak ni saja. Dia ada beberapa bab lain yang kadang-kadang kita jumpa hadis. Hadis yang nampak macam berlagak. Contohnya hadis larangan. Duduk atas kubur. Ada hadis kata haram tu eh? Tak boleh duduk atas kubur. Bahkan Nabi kata pula lagi kalau siapa duduk atas kubur. Kalau dia tahu berapa berat dosa berapa berat azab yang Tuhan akan kenalkan kepada orang yang duduk atas kubung dia sanggup duduk atas barang api sampai terbakar baju sampai terbakar kulit dia sanggup itu lebih daripada dia duduk atas kubung kerana azab yang akan dikenalkan kepada orang yang duduk atas kubung lebih teruk daripada azab yang menimpa orang yang duduk atas barang api dan hadis itu hadis sahaja riwayat imam muslim Pula mai pula satu hadis kata Nabi SAW biasa pergi ke satu pengkebumian mayat kemudian Nabi duduk di, di tepi itu. Okey. Jadi orang bila jumpa dua hadis ni dia kata ni apa ni ada hadis kata tak boleh. Lepas tu kata pula kalau duduk ni azab lebih teruk daripada orang hak duduk atas bara api sampai terbakar baju. Ini pula hadis kata Nabi duduk ni betul-betul macam mana? Ha. Jadi benda ni tentang kita kena cari penyelesaian. Apa penyelesaian dia? Ni pun sama juga. Hak satu kata nabi Semayang baca pelan, hak satu kata nabi Semayang gerhana baca deras. Betul-betulnya pelan ke deras? Dia ada penyelesaiannya. Penyelesaian dalam masalah duduk atas kubur ni dia kata kalau sekiranya di bawah tu ada kubur, maka haram duduk. Haram itu haram mutlak. Kalau sekiranya di bawah tu tak ada mayat, tak ada kubur, Tonton ada kawasan ses tempat kubur di tepi tu ada jalan. Tonton ke Madinah, tonton tengok perkuburan Baqi di Madinah. Dia ada buat jalan. Hak dalam petak tu kubur. Atas kubur tu tak boleh duduk haram mutlak. Di jalan ni kalau duduk tak salah, apa-apa dia jalan di bawah tak ada kubur walaupun jalan tu duduk dalam kubur. Masih bawah dia tak ada kubung. Maka Nabi bila pih menghadiri satu pengkebumian mayat, Nabi duduk. Nabi tidak duduk atas kubung. Nabi duduk jalan di tepi kubung. Dia ada penjelasannya. Dah, mereka kata ni ada hadis kata Nabi duduk. Apa salahnya duduk? Dia berhujah dalam keadaan dia tak tahu ujung pangkai cerita. Hari ini masalahnya. Kita tengok apa penyelesaian kepada dua hadis. Yang kata Nabi baca gerah semayang jenazah. Ini semayang gerhana. Nabi baca pelan semayang gerhana. Dia kata masalah. Bacaan nyaring dalam semayang gerhana dan khilaf ulama' padanya. Wahai saudaraku. Dengan dua hadis dalam masalah itu jadilah perselisihan ulama'. Kata Al-Tirmizi sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi Kepada hadis yang pertama dalam masalah itu. Dan ialah... Perkataan Imam Ash-Syafi'i. Ada sebahagian kata baca pelan. Dan setengah daripada ahli ilmi berjalan kepada hadis yang kedua. Maksudnya apa? Dia kata semangat gerahana baca derah. Ada dua golongan. Satu golongan pegang hadis pertama. Ada satu golongan pegang hadis kedua. Dan inilah perkataan Imam Malik bin Anas dan Ahmad dan Ishaq. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahawasanya nyaring. Dalam sembahyang gerhana itu Ialah pada gerhana bulan Dia kata Ini di sisi ashab kita dan jumhur Kerana bahawasanya mazhab kita dan mazhab Malik dan Abu Hanifah Dan mazhab Al-Lais bin Sa'ad dan jumhur fuqaha Bahawasanya tiada dinyaringkan pada bacaan dalam sembahyang gerhana matahari Itu penyelesaian dia Penyelesaian dia apa? Kalau gerhana matahari Siang, siang baca belah kalau gerhana bulan, semayang gerhana bulan, malam. Malam baca darah. Hadis yang kata Nabi ada waktu semayang gerhana baca pelan, ada waktu semayang gerhana baca darah. Hadis tu tak sebut gerhana apa. Maka yang kata Nabi baca pelan itu ialah gerhana matahari. Hak kata Nabi baca darah itu ialah gerhana bulan. Tapi sahabat yang meriwayatkan hadis ni dia tak habas gerhana apa. Maka jadi masalah kepada orang kemudian ini. Itu penyelesaian dia. Tapi kalau orang yang tak faham tentang penyelesaian ini, dia kata apa? Dia kata ada, kata tak ada, ada adah ikut suka, nak berah-berah, nak pelan-pelan. Dia kata begitu. Kan, ha, itu penyelesaian dia. Baik. Kemudian tengok bawah tu pula. Ha, bawah tu dia huraian tu lah. Bawah tu fatihah dalam semayang gerhana dan khilaf ulama' padanya. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Dan telah sepakat ulama, atas bahawasanya baca fatihah dalam qiyam yang pertama. Daripada tiap-tiap rekaat semayang gerhana. Dan khilaf mereka pada membaca fatihah dalam qiyam yang kedua. Maka bermula mazhab kita dan mazhab malik dan jumhur ashab. Bahawasanya tiada sahb semayang. Melainkan dengan membaca fatihah padanya. Dan kata Muhammad bin Maslamah daripada al-malikiyah tiada dibaca fatihah pada qiyam yang kedua. Tentang faham? sepakat ulama' mengatakan masa takbir Allahu Akbar lepas tu baca fatihah yang tu mesti baca lepas tu baca surah al baqarah lepas tu rokok lepas rokok bangkit pula tu nak baca ke nak fatihah ha, di sini khilaf ulama' sebahagian kata bangkit pula tak payah baca baca surah surah yang berikutnya saja. tak payah baca fatihah dah tapi Imam Syafi'i dia kata apa? baca Fatihah tiap-tiap kali bangkit daripada rokok. Maksudnya sebelum surah Al-Baqarah baca Fatihah. Sebelum surah Ali Imran baca Fatihah. Sebelum surah An-Nisa baca Fatihah. Sebelum surah Al-Maidah baca Fatihah. Nah, jadi Fatihah ni pada tiap-tiap kali Se sebelum rokok baca bangkit pada rokok baca mesti baca pada tiap-tiap kali. Itu yang diputuskan di dalam mazhab asy shafii Baik masalah Qiyam bagi sembahyang gerhana dan khilaf ulama' padanya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan telah itifak segala ulama' atas bahwasanya Qiyam yang kedua daripada sembahyang gerhana dan rokok yang kedua. Daripada reka'ah yang pertama pada sembahyang gerhana adalah lebih pendek daripada Qiyam yang pertama. Dan rokok yang pertama daripadanya. ni ini hal kita terang dah tadilah. Tak payah baca. Terus. terus. Hmm. Bahawa itu masalah. Dia kata memendekkan bacaan dan rokok dalam sembahyang gerhana apa hukumnya apa hukumnya kalau kita tak baca surah al-baqarah surah al imran surah al nisah surah al-maidah tak baca kita nak baca innaa aayna wal asri kira duduk pendek-pendek saja boleh ke tak boleh kata kata imam nawawi dalam syarah muslim dan telah ittifaq telah sepakat ulama sunat memanjangkan bacaan dan memanjangkan rokok pada kedua-dua sembahyang gerhana sebagaimana datang ia pada beberapa hadis dan jikalau sekiranya merengkahkan seseorang atas fatihah saja pada tiap-tiap qiyamnya dan menunai ia akan pemakninahnya pada tiap-tiap rokok nashayah sah sembahyangnya dan luput akan dia oleh fazilah boleh tak? saya kata daripada tak buat langsung berapa kali gerah anak dah tak pernah buat cuma tu nak gerah tak pernah buat ada tak pernah buat langsung main gerhana tak nak buat semayang apa sunat tasbih tak pernah buat semayang apa orang tak nak buat dia ada buat semayang farbu aja kan orang ajak kalau kalau orang biasa tak buat tak buat kustak pun ada, tak bisa buat orang buat semayang gerhana dia takut pergi masjid takut orang suruh dia imam dia kena <laughs> ada juga macam tu nak kai tunggu enggak semayang mayak pun takut nabi takut nabi. Oh jumpa dia tengah jalan kata jom ni ada mayat ni kawan kita ni jom tak apa-apa tu lepas ni dia, dia takut lagi, dia pion ni eh ustaz dah tolak ustaz di mah dia tak tahu nak berdiri tangan mana <laughs> oh kalut macam ni dia tak tahu ni nak berdiri tangan mana kepala ke pinggang ke kaki ke tengok macam apa bungkui panjang tu ya kepala belah mana apa tak tahu kalau tahu pun aku nak berdiri tangan kepala ke tangan pinggang ke tangan kaki ni duduk jadi ia-ia baiklah betul -betul, bihat dah kan ada yo tertahan tengah jalan jauh ah pi sembahyang-mayant. Ah tak pasal-pasal tak sampai sembahyang saya. Orang harap kita sembahyang pukul 5. Ah tak saya balik rumah sat. Kan? Balik tengok buku. <gifat> ada juga nakal domo. Balik tengok buku, cari buku buka-buka buka baca-baca buka, buka, macam-macam. Baca, baca. Takut tak lagi orang tolak dia jadi imam. Takut buka-buka baca, oh kalau perempuan mau duduk di pinggang, okey okey okey. Bau pipi aku kalut lah kalau sampai macam tu kan tapi semayang-semayang hak macam tu hak lazim biasa sangat orang buat pun untuk keliru lagi kan ada pula kata ya aku ni bukan apa, -apa. aku semayang-mayang aku hati aku tak hati hak doa selepas bagi dalam tu hak tu pula lah tidak sabit pun tidak sabit daripada hadis nabi lepas apa semayang lepas assalamualaikum warahmatullahi semayang-mayang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ada lagi doa tak sabit semayang mayat. Ni semayang tu saja, hak empat takbir tu saja. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, habis angkat mayat wafik. Nak segera kan dia? Ada satu tempat dia pergi tu panjang tu dia. Tu sembahyang jenazah siaplah yang tu. Dah habis sembahyang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tahlil dulu. Tahlil dulu dalam berdiri tu. Ya Allah, mayat duk tengok duk duk depan. Tahlil dulu. Lepas itu baru doa lagi. Doa pula lagi seram lagi. Eh mereka sungguhlah. Kan mereka. Yang tujuan orang hendak buat ni. Tujuan dia dia ingat nak bagi lagi elok. Itu tujuan. Dia tujuan baik. Bukan tujuan jahat. Tujuan baik. Tapi dia tak tahu. Hak tujuan baik itu rupanya melanggar nas. Ha, itu pula masalah lain. Kan? dan kita selalu dengar orang disebut Al-Ghayah Latubarrirul Wasilah metalamat yang baik kalau cara tak kena tak boleh metalamat tidak menghalalkan cara orang abang macam tu Matlamat baik kita nak buat masjid ni masjid ni kita rasa tak cukup besar bila jemaat sampai overflow. kita nak perbesar masjid kita duduk buat anjuran nak minta derma orang minta orang derma suruh, suruh derma untuk nak buat masjid dah setahun dah minta derma baru dapat RM2,000 jadi jawatan kuasa masjid bincang-bincang macam mana nak buat ni payah sangat nak dapat duit ni kita panggil titi no Aliza <laughs> matlamat kita panggil dia main menyanyi ni matlamat kita nak kutip duit orang boleh ke tak boleh matlamat kita ni nak kutip duit orang nak buat masjid matlamat baik tapi kita buat dalam bentuk tadi ni, buat konser, hiburan, panggil, nak kutip duit, nak buat masjid, boleh ke tak boleh? Aini <tip> al-rayah latubarrirul wasilah. Matlamat, comel, elok macam mana pun, cara tak elok, ugama tak nak. Dan kaedah ni digunakan dalam semua, semua keadaan kita duk ingat ni lagi panjang kita wirid kita zikir kita merhati kita doa lagi panjang kat dia baguihlah untuk dia. Dak, pasal apa? Pasal nas suruh bagi cepat. Semayan. Maka itu lebih utama diberi keutamaan daripada benda-benda hak kita duk sangka kata baik. Ha, dia macam tu. Baik, masalah dia kata sujud bagi sembahyang gerhana panjang ataupun pendek. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim dan telah bersalah-salahan ulama pada sunat memanjangkan sujud kata jumhur ashab kita tiada dipanjangkan dia bahkan dipendekkan dia atas kadar pada sekalian sembahyang ini pula ada beza di kalangan ulama pula dia kata sujud tak payah panjang sujud ikut kadar sujud biasa tak payah panjang sangat begitu dan kata al-muhakikun setengah daripada mereka itu mensunatkan panjang seumpama rokok dan dulu daripadanya dan inilah dia yang dinaskan bagi syafi'i dalam al-buwayti imam syafi'i dia pegang pada nas nas kata nabi sujud panjang sujud panjang itu kata imam Syafie dan inilah yang sahih dia kata yang sahihnya ialah sujud panjang sama panjang dengan had kita baca tadi begitu baik masalah mengucap auz dan berdoalah pada waktu bangkit daripada rukuk ni ta'awuz ni a'ud billahi minasyaitanirrajim sebelum baca Fatihah Adakah dalam sembahyang gerhana, sebelum baca fatihah tu, disunatkan juga, A'udzubillahimina syaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tentang tengok, benda kecil-kecil macam ni pun dibincangkan. Sunat ke tak, baca ni, kita berta'awuz ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan berkata orang yang sembahyang gerhana, Pada tiap-tiap kali bangun daripada rokok akan lafaz liman hamidah. Kemudian berkata, ia pada mengiringinya akan lafaz, رَبْبَنَا لَكَ الْحَمْ Hingga akhirnya. Dan bermula yang asahnya, sunat mengucapkan, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Pada permulaan fatihah pada tiap-tiap qiyam. Sunat. Sunat kita tahu, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Apabila nak baca apa-apa ayat Quran. Kalau kita nak baca awal surah, sunat kita a'uz billahi minasyaitonirrajim dan sunat kita bismillahirrahmanirrahim baru baca surah. Tapi kalau kita ambil ayat tengah-tengah. Start-start ya ayyuhallazina amanu. Ambil ayat tengah. Maka disunatkan a'uz billahi minasyaitonirrajim saja kemudian terus sambung dengan dengan ayat Quran kalau kita nak tebuk tengah-tengah ayat. Begitu. Kan macam ceramah Allah apa pun bila dia nak baca ayat Quran sunat. A'udzu billahi minasyaitanirrajim baca ayat quran Sunat bertauuz. Jadi dia kata samalah macam sembahyang sunat gerhana pun sunat mula dengan a'udzu billahi minasyaitanirrajim baru bismillah baru baca Fatihah. Dan kata qil diringkaskan acahnya pada qiam yang pertama. Ada pendapat kata baca hak Fatihah yang pertama itu saja. Lepas itu dah raka' pakai pula tak payah a'udzu billah dah dia kata. Pakai hak sekali mula aja. Itu pendapat yang dhaif masalah sembahyang gerhana dalam masjidkah ataupun di luar yang lebih baik dia kata kata Imam Nawawi dalam syarah muslim sunat memperbuat sembahyang gerhana itu dalam masjid yang disembahyangkan padanya jemaah tuan-tuan ha. dalam Islam tuan-tuan dalam Islam ni dia ada dua istilah saja satu dia panggil masjid satu dia panggil musallat kan ya. dalam Islam kalau berdasarkan naslah Masjid maksudnya tempat yang digunakan secara lazim untuk sembahyang salat fardu. itu masjid. Maka dalam Islam tidak timbul istilah surau. <laughs> Ini masalah. Dalam Islam tak ada, dia masjid semua. Tempat yang memang kita buat tempat sembahyang fardu. dia panggil masjid. Enggak. Kan? Dalam masyarakat kita ni ada masjid ada surau. Masjid buat jemaah, surau tak buat jemaah. Tapi semayang waktu, hari-hari orang buat semayang lima waktu. Di surau tu cuma tak buat jemaat. Kerana tak buat jemaat, panggil surau. Orang buat jemaat, baru panggil masjid. Dalam nas agama ni, dia masjid tempat yang lazimnya dibuat semayang perdu. Musalla ni, tempat yang orang buat semayang raya. Setahun sekali pakai padang tu untuk semayang raya. Tempat yang buat semayang raya tu dia panggil musalla musalla maksudnya tempat sembahyang. Masjid maksudnya tempat sujud. Setiap kali nak sembahyang qordo orang pergi sujud di situ. Dia panggil masjid. Ha, itu itu beza dia. Cuma dalam dalam apa nama? fiqh. Khususnya fiqh alam Melayu ni. Ha, dia ada beza masjid dengan surau. Kalau surau tak leh buat sunat tahiyat masjid. Sebab apa? Sebab dia kata surau. Ha, dia timbul hukum daripada pembahagian masjid dan surau. Okay. dalam Masjid hambali dia dia pukul masjid semua kan tuan-tuan pergi Mekah masjid lah haram masjid lah kan, okay. buat jemaah semua di masjid lah haram tu so, dekat dengan dar bilal tu kita sa'i daripada Sofa ke Marwah ujung Marwah tu ada satu hotel tepi hotel belah kiri, kalau kita daripada Sofa nak pergi ke Marwah tu hotel besar depan, belah kiri hotel besar tu sebelum nak pergi berat hotel Makkah tu Situ ada satu darbilal, dia panggil Hotel ha? Darbilal Situ ada satu tempat semayang Orang oh, semayang parvo di situ Cuma jemaat tak buat situ lah, jemaat Masjidil Haram lah Semayang sunat tahiyat masjid di situ Semayang sunat tahiyat masjid di situ ha, Itu dalam Mazhab balinya begitu ha, Jadi kita ada masalah Bila timui masalah masjid dengan surau Dia timui lagi banyak masalah lain Contohnya apa? Dia timui masalah surau dua tingkat sumayang bawah sumayang atas dapat jemaah di timur yang macam-macam cerita lah sedangkan benda ni tidak dibincangkan di dalam nas-nas hadis tak ada perbincangan tuan tengok ha, ada surah-surah dia buat satu tangga turun daripada tempat imam tangga korna turun eh? di bawah ni nak sambung orang sumayang jemaah di bawah kena ada tangga tangga tu pula ada syarat pula mesti tangga tu bukan macam tangga feri tangga feri naik tegak macam tu dia tak mau. dia mau tangga yang biasa dan lalu satu orang keluar masuk boleh lepas tu kena ada pula satu orang pula duduk betul dengan tangga tu dia ni dipanggil rabitah dia panggil orang yang mengikat antara orang Aceh jemaah Aceh dengan jemaah bawah hak pengikat ni dipanggil rabitah ini contoh tuan, -tuan dalam matalah Al-Badrain dia bincangkan mana ni kena ada satu rabitah kemudian makmum hak semayang ni di belakang Rabi Tuh ni pula dia mesti kemudian pergerakan daripada pergerakan Rabi Tuh Rabi Tuh pula mesti kemudian pergerakan daripada pergerakan Imam Matiha dia cakap apa-apa ha, dia timur eh? masalah tu, masalah tu tidak ada adalah hadis kita pergi buat masalah tu kemudian jadi masalah ke kita nampak ha, ini perbahasan, dalam kitab-kitab apa -apa, macam matalah al-batra'i macam apa dia timur eh? perbahasan-perbahasan macam ni kemudian surau ini dalam Matalan Badrin macam surau surau ni macam petak ni kan katalah si apa nama ni balik sini dinding ni ada soh balik sini dinding ada soh soh yang balik sini dinding ni tak dapat pahlawan jumlah oh, ini kalau ikut Matalan Badrin macam tu soh yang balik sini dinding ni tak dapat sebab apa? sebab dia tak sambung dengan soh ni hak tak dapat yang betul dengan pintu tu yang soh betul dengan pintu tu dan ke belakang dapat depan dia tak dapat pasal apa? pasal dia anggap putih lah kalau ikut matalah al Badrain, dia jadi susah ni nak kena pecah dinding ni ni, nak bagi sambung sob tu ni, kena pecah dinding ni, kalau tidak hadut depan ni, tak dapat, kalau surau kalau masjid, baru dapat, dia kata jadi kalau tuan, -tuan biasa baca matlamat bateri dengan mana-mana guru, tuan-tuan akan jumpa lah. Timbui masalah-masalah ni. Ah, oh, balik pegaduk punggah surau macam-macam lah. Pecah dinding kok nu, pecah kok ni, tangga nu buat begitu. Okay. Baik, masalahnya ialah apa Nas yang menyatakan macam tu. Kalau sekiranya ikut Nas, dia kata kalau surau dua tingkat sekalipun, tak perlu tangga, tak perlu apa. Dia kira yang penting makmum hak duduk kalau kata imam semayang bawah makmum lain semayang di atas yang pentingnya makmum di atas tahu setiap kali pergerakan imam rokok tidak sujud, sama ada tahu dengan nampak ataupun tahu dengan dengar mikrofon pembesar suara, sah semayang itu nampak, Ah ha, ini benda-benda yang kadang-kadang jadi pertikaian dalam masyarakat, sedangkan benda itu tidak sepatutnya menjadi pertikaian Aa, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian baik, ni pula dia nak beritahu kita sembahyang apa nama gerhana ni, di mana di masjid kan lebih baik, ataupun buat di musallah di padang kan lebih baik kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim sunat memperbuat sembahyang gerhana itu dalam masjid yang disembahyang kepadanya Jumaat kata ashab kita dan hanya-hanya tiada dikeluarkan sembahyang gerhana ke tempat lapang yang luas. kerana takutkan luputnya dengan habis gerhana maka sunat bersegera dengan dia maka sunat sembahyangkan dia dengan berjemaah dan harus juga bertunggah dan disyarakkan juga bagi perempuan dan abdi dan orang yang musafir dan sekalian orang yang sah sembahyang akan sembahyang gerhana itu dia kata lebih baik buat di masjid jangan buat di padang pasal apa? Pasti gerhana ni kadang-kadang sak je 15 minit gerhana kita baru buat pengumuman khaita keluar macam duk umum pamper dulu ni kan bos spika atas bumbung Assalamualaikum tuan-tuan kita akan buat semayang gerhana di padang sekolah menengah sekolah kebangsaan matang Tok Kandu tahu apa semua itu gini elok dia niat bawa spika ni balik rumah gerhana apa habis tak dan nak impon orang atas padang maka dia kata semayang gerhana ni oleh kerana dia sad saja berlaku nampak berlaku gerhana tahu eh semayang di masjid orang anak karya tahu dah bila gerhana masjid akan buat semayang gerhana. Bila gerahana saja pakat tujuh main masjid. Tahu dah memang buat di masjid. Kau tidak tak tahu ni padang sekolah mana pula hari ni. Begitu. Kan? Ha, jadi segera ke masjid. Bila tengok gerahana segera ke masjid. Dan semayang gerahana dibuat di masjid. Dia kata begitu. Itu adalah yang lebih afdal, Dia kata. Masalah. Bank ataupun kah bagi semayang gerahana? Perlu kepada bank ke kan? dah? Kan? Nak semayang gerahana ni perlu bank dulu dah? Begitu. Ha jadi gerhana pukul 10 misalnya tu dia orang bertanak bagi orang sembahyang. Adakah perlu bang untuk sembahyang gerhana? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, disunatkan menyeru bagi orang yang sembahyang gerhana kerana sembahyangnya sunat. Kita panggil orang. Suru mai sembahyang gerhana ni. Dengan seruan yang berbunyi as-salatu jamii'us-salata. As Tuan-tuan baik eh. Ni di masjid-masjid boleh sebut baris tak betul. As-salatu jami'ah dia kata as-salatu. As-salatu jami'ah As-salatu jami'ah Rahimakumullah Dia kata as-salatu Dari segi Nahu Arab tak betul. Dia kena kata as-salata As-salata jami'ah Rahimakumullah Kan dia ada cerita lah dalam Nahu Arab ni Sebab dia ada Ada fa'al yang mahzuf Dia kata Ayat-ayat tu ayat tu sebenarnya sebenar lengkap Dia kata ta'al Ta'al nusalli salatal jami'ah Ta'al nusalli salata jami'ah Jadi ada perkataan ta'al, ta'al tu ma'ilah harap ke dah Ta'al sana, ma'am, ma'am, ma'am, ma'am, ta'al Ta'al nusalli salata jami'ah Ma'am, kita semayang, sembahyang secara berjama'ah ha, Jadi perkataan sembahyang tu dalam i'arab Nahu harapnya dia kata maf'ulun bih Jadi maf'ulun bih ni mesti baca bagi hati Mesti baca bagi hati jadi, seruan untuk orang nak semayang ni, As-salata jami'ah. As-salata. Semayang raya pun orang sebutnya ni. Semayang mayat pun ada kadang-kadang orang sebut. Kan? Nak ajak awak semayang jami'ah ni. As-salata jami'ah. Begitu. Baik. Dan telah ijmu' mereka itu akan bahawasanya tiada dibangkan bagi semayang gerhana dan tiada dikamatkan. Tak bang, tak ada kamat lah. Memadai dengan seruan, As-salata jami'ah. Ha? orang dah tahu dah kata itu seruan untuk ajak sembahyang berjemaah masalah gerhana bulan sembahyang tak juga baginya kata Imam Nawawi telah berkata Imam Syafi'i dan sekalian fukaha ashab ashabul hadis akan sunat sembahyang bagi gerhana bulan seperti mana sifat sembahyang gerhana matahari juga dan diriwayatkan dia daripada satu jemaah daripada daripada sahabat dan lain daripada mereka itu dan kata Malik dan Abu Hanifah tiada sunat sembahyang gerhana bulan sebagaimana sembahyang gerhana matahari ada pendapat kata sembahyang gerhana bulan tak payahlah tak ada sunat buat sembahyang mata, gerhana matahari saja tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata sunat bagi sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan gerhana kira sunat sembahyang Masalah ada kata khutbah bagi sembahyang gerhana apa hukumnya kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim dan telah bersalah-salahan ulama pada khutbah bagi sembahyang gerhana maka kata Imam Syafi'i dan dan Ishab dan Ibnu Jarir dan fuqaha ul ashabul hadis disunatkan kemudian daripadanya berkhutbah ha, jadi maknanya khutbah sunat bagi sembahyang gerhana dan kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tiada disunatkan yang demikian itu. Ha, Imam Malik Imam Abu Hanifah kata sunat benda dah. Semayang tu saja sunat. Khutbah tidak sunat. Imam Syafi'i kata sunat. Dia kata. Dan bermula dalil syafi'i ini ialah hadis yang sahihah. Di dalam as-sahihain dan lain daripada keduanya. Bahawasanya Nabi SAW berkhutbah kemudian daripada semayang gerhana. Ha, Imam Syafi'i dia berpegang pada hadis yang mengatakan Nabi ada khutbah dalam semayang gerhana khutbah pada semayang gerhana dan kelakuannya kata syafi'i rahimahullah ta'ala dalam al-um dan berkhutbah iman pada semayang gerhana pada siang hari akan dua khutbah maka duduklah ia pada khutbah yang pertama pada waktu naik membang itu cara dia naik duduk dulu. Naik naik duduk dulu Enggak? lepas itu saat lagi kemudian bangun berdiri lepas duduk saat tu baru bangkit berdiri maka apabila sudah selesai daripada khutbah pertama duduk pula ha? antara dua khutbah tu duduk pula kemudian bangun pula iya. maka berkutbah dia ke khutbah kedua maka apabila selesai dia turunlah dia daripada hati mimbar itu macam semua jemaat lah kan naik-naik tu khatib Assalamualaikum Warahmatullahi duduk duduk saat bangkit balik bangkit balik barulah mula khutbah begitu kata Imam Syafi'i dan dijadikan khutbah gerhana itu seperti segala khutbah lain Memulai dia dengan Alhamdulillah Salawat ke atas Nabi Wasallam Dan memberangsangkan orang-orang Suruh buat baik Suruh mereka taubat Dan hampirkan diri kepada Allah Azza Wajalla Dan biarlah khutbah itu pada tempat semayang Dan sembahyang itu dalam masjid Sekiranya Sekir tempat sembahyang jemaah Bukan sekiranya tempat sembahyang raya ha, Dia kata kalau buat di masjid Terus buat di padang Dan jika ditinggalkan yang sedemikian itu maksudnya tak buat di masjid dia pergi buat atas padang juga padahalnya sembahyang ia pada tempat lain pergi buat atas padang memadai akan dia boleh juga dia kata insyaAllah dia kata boleh lah tak jadi salah ha? lepas ni kita tajuk selepas ni bab fi salatil khawf ha? semayang semayang takut ni kita saya ingat tak payah baca lah dia ada panjang lima muka surat tu ada dan dia ni kurang berkaitan, bukan tak penting tapi kurang berkaitan, ha, jarang tak berlaku lah, begitu ha, ataupun saya saya akan bagi satu ringkasan saja saya baca hadis dia, kemudian saya berkaitan yang macam mana kaifian dia cukup lah, yang tu cukup saya baca dia panjang dan dia pun kurang berkaitan, sekali lagi kita ni benda bila kurang berkaitan ni, kita pun uh, kurang segar dan dia masalah lagi kan ha, lepas ni insyaallah kita sambung muka surat 62 62 bab ma jaa fi sujud fi al-quran cerita tentang sujud al-quran ataupun kita sebut sujud tilawah ha? dia ada banyak sebutanlah sujud al-quran sujud tilawah kan bila orang baca ayat sajdah kan bila mai ayat sajdah ni walaupun ayat daripada surah al-alaq kan wasjud waqtariq. Nur iqra bismi rabbikal ladzi khalaqnu ujung dia dia kata wasjud waqtariq. Itu ayat sajdah. Dia ada berapa belah tempat dalam Quran bulan depan kita akan terang satu-satu tempat dia apa dia. Dan dia bila dengar aja bacaan ni, bacaan ayat sajdah ni kita disunatkan sujud. Dan jadi satu tim di sebuah masjid di daerah Sungai Tani waktu ni. Pagi jumaat tu. Imam tu baca surah al-alaq baca iqra kan sampai ayat tu wasjud waqtarib dia sujud dia sujud tilawah sujud sajdah bila dia sujud makmum dia jadi berseliwerak sebab makmum ni fahamnya kena baca surah sajdah alif lam tanzil tu lain daripada tu kira, kira tak boleh sujud lah. <tid> Hilak faham. Nampak macam mana. dia selama-lama ni dia... Dia duduk biasa orang baca sajrah. Bukan baca ikhraq. Main-main imam tu baca ikhraq. Jadi... Susah lah kan. Apa pula ni dia kata ni baca ikhraq pergi sujud ni. jadi masalah. So ada sebahagian ikut imam ni hak sebahagian lagi suruh hm, bersila kat rot ni kan kawot dia kada lepas pada tu dia ambil pula mikrofon buat pengumuman pula kat orang kata tu imam tu semayang tak betul eh. oh jadi kawot ada kita tuan-tuan nak ambil apa-apa tindakan biar sahih dulu jangan kita buat tindakan kemudiannya orang nampak kita tak betul eh. Muka nak buat tanpa mana? Ha, itu masalah Kita buat satu benda Kita tak, tak siasat dulu Tak, tak, tak betul lah kita buat dulu Kita malu sendiri ya? Kita malu sendiri Jadi kita nak duduk tanpa mana? Ha, ini masalah dia Jadi tuan-tuan Kita akan tengok tajuk ni lah Fi Sujudil Quran ni Sujud Quran ataupun sujud tilawah Ataupun sujud sajdah Benda yang sama lah Sunat sujud apabila baca ayat yang ada ayat sajadah. Bukan baca surah sajadah saja. Okey, satu. Yang kedua ni tentang kita sebut di Taman Keraan baru ni surah At-Tin ni. Kan? Surah At-Tin. Wat-Tini wal-Zaitun. Kan? Habis surah tu dia kata, Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Kemudian kita dengarkan dalam banyak masjid orang disebut bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sama macam setengah orang dia sebut masa Fatihah tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbiyal falni waliwalidain. Wa Amin, ya. Nah, ha dua perbuatan ni dia tidak sabit daripada hadis yang kuat. Ada satu hadis tentang surah At-Tin ni yang kata balah waalaikumsalam kita mina syahidin ada hadis, tapi hadis itu tidak cukup kuat untuk dibuat hujah Jadi lebih selamat kita baca di luar sembahyang. Kalau kita tak sembahyang, ataupun kita baru sampai di masjid kita duduk jalan nak masuk. Mai imam baca surah atin. Imam sampai dekat ujung tu, alaihissallam, hubi hakim kita tak sembahyang lagi. Kita nak kata bala wa ana ala zalika minasyahirin. Okey. Tapi kalau kita dalam sembahyang, kita kata dibimbangi. Dibimbangi, kata-kata itu dianggap sebagai kalam ajnabi. Dia kata perkataan yang luah daripada sembahyang. Maka berkata-kata secara sengaja di dalam sembahyang, membatalkan sembahyang. Oh, takut yang itu. Kan? Jadi benda yang tidak pasti macam tu kita jangan buatlah. Kita buat di luar Ingat? Kan? Takut salah lagi sajalah, kan? Sajalah. Ha jadi itulah kadang-kadang kita ada baca dalam kitab-kitab lain pun dia kata sunat. Kata dia dia tak terang pula sunat dalam sembahyang ke luar sembahyang. Maka dia menjadi masalah. Di sinilah perlunya tuan-tuan kita tahu ilmu tentang hadis bila kita tahu ilmu tentang hadis kita tahu sama ada hadis tu boleh digunakan untuk buat hujah dan beraman. ataupun tak boleh baru kita tahu nah mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kita buat amalan-amalan yang tidak salah daripada amalan Islam yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dia dalam Sebelum semayang ni kan Dia dalam agama ni Dia kalau lepas-lepas tamat -lepas tu semayang Setengah imam ni dia ambil Panjang sangat Macam-macam arahan nak bagi masa tu Tak lagi dia dengan baca Macam-macam apa ni Arahan Suhu, suhu, pakum tu Memang ada sahabat daripada hadis tu saja Nak mengingatkan orang suhu bertesah Lepas tu dia pergi sambung lagi pula Macam-macam semayang lah dengan apa lah semua satu ceramah pula jadi santu kan Tak boleh yang tu Direngkahkan saja lah Adapun amalan amalatnya orang duk baca imam Kadang-kadang dia sebelum ustaz semayang dia baca Kula'udzubirabin nas, kula'udzubirabin falak semua Sebab dia ambil sempena Daripada surah-surah tu Surah yang mengingatkan Tentang was-was syaitan Dia baca tu dengan tujuan supaya Mudah-mudahan lah Dia kata dengan baca tu dia selepas daripada waswas -was syaitan tetapi tidak ada sabit daripada amalan sunnah nabi dia macam tu betul lepas orang qamat ni peringat yang tu ya sawu sufufakum fa innaka sawiyatus sufuf min iqamati solah yang tu ada sabit daripada hadis kan? kalau di makkah ni dia kata suf disebut begitu ya sekali lepas tu Allahu akbar sembahyang dia begitu banyak, tuan-tuan. Dalam amalan yang kita buat hari-hari ini, kita berserabut di antara hak ugamah punya dengan hak duit tambah-tambah punya, kan? Lebih selesalah kalau kita balik ikut yang ugamah punya tunjuk. Lebih selesalah. Ha? Kecuali benda tu ditafsirkan oleh ulama' yang mu'kabat. Imam Syafi'i kata misalnya, macam ni, macam ni, macam ni. Kerana imam-imam yang muqtabar ni, imam-imam mazhab ni, dia, dia kalau kata satu benda, dia ada nas. Sandarat dia. Ha, tidak ada nas, sandaran ni kita tidak ada. Hak imam-imam mazhab kata ni, kita tak perlu bimbang. Sebab dia ada nas. Walaupun antara imam syafi'i dengan imam malik mungkin ada sikit tak sama. Tetapi imam syafi'i ada nas dia, imam malik ada nas dia. Maka khilaf yang macam ni, khilaf yang memberi rahmat kepada manusia. Tapi kalau khilaf antara yang ada nas Dengan tak ada nas ni bukan khilaf rahmat Ini bahaya Dan Takut dia termasuk dalam Dalam kumpulan Mereka-rekaan ibadat Yang ini kita takut Yang akibat daripada mereka itu mereka mereka tu Allah tidak terima ibadat kita Kita takut yang tu. Kan? Allah malam hmm. Dia tak ada timbul Dia tak ada timbul Wahdi ni apa benda? Wahbi ini bukan mazhab. Wahbi ini dia ni satu orang di, di Saudi dulu nama dia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama dia dia ni ulama. Dia ni satu reformis di dalam Saudi. Dia reformis. Dia nak reform balik amalan yang dah mula diselewengkan di dalam Saudi. Sleweng maksudnya Nabi kata lagu ni orang pergi buat macam ni. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni. Dia nak perbetul benda-benda ni. Dia kata yang ni ni tak betul. Dia kata sebab hadis Nabi kata macam ni. Dia duduk perbetul tu. Dan kebetulan dia mendapat tempat dalam kerajaan Saudi masa tu. Maka Raja Saudi lantik dia jadi menteri. Dia ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni menteri dalam kerajaan Saudi masa tu sampai dia mati. Oleh kerana dia dok pembetui ni benda-benda khurafat ni yang berlaku dalam dalam apa nama dalam amalan masyarakat Saudi masa satu. Karena dia dok pembetui ni, orang pergi panggil dia Wahbi, pasal nama dia Muhammad Abdul Wahab. Panggil dia Wahbi. Bila buat belain daripada hak orang dok buat adat-adat -ada dok buat ni, depa kata Wahbi. Depa kata Wahbi. Hak kata di Saudi tu sampai ke Malaysia. Hak ni yang yang ajaib ni. Sampai ke Malaysia. Dia ni Wahbi. Dia putak-putak Wahbi tu apa? Dia kata dia ni Wahbi. Sedangkan Saudi bukan mazhab Wahbi. Saudi mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali. Wahbi bukan mazhab. Kan? Ha tuan-tuan. Orang bila dia tak erti ni dia kata apa pun tak apa? Kau tak erti. tuan <laughs> Sehingga Sehinggakan pula dalam masyarakat kita di Malaysia ni sampai bila sebut wahabi jadi takut. Eh kata dia ni wahabi. Wahabi wahabi jom lagi. Jadi macam wahabi ni hantu ke apa macam tu. <laughs> kan? Okey. Lebih teruk lagi nak jadi dalam masyarakat kita ni lebih teruk lagi. Dia kata kita duk ikut mazak syapi'i. Lama dah dia duk main bawa wahabi. Betul eh kata dia duk buat tu mazak syapi'i dalam kitab Al-Um ni kita duk baca tadi beberapa kali jumpa dia kata dan kata Al-Shafi'i di dalam Al-Um dan kata Al-Shafi'i di dalam Al-Um ulama' yang kuat berpegang dengan mazhab syafi'i ni dia antaranya Imam Nawawi kita duk baca beberapa kali tadi dan berkata an nawawi Rahimahullah Ta'ala Imam Nawawi ni mazhab syafi'i kita cek balik kita duk buat ni ada tak ada dalam kitab Imam Syafi'i cek-cek tak ada pun yang kita dok kata mazhab Syafi'i tu, Imam Syafi'i pun tak buat macam tu. Cek-cek balik, Ini dalam masyarakat kita yang dok buat benda tu. Ani pun satu benda yang tuan-tuan semak balik. Tuan jangan pakai apa yang saya kata. Semak balik. Betul kah hak kita dok buat tu mazhab Syafi'i? Beberapa benda yang kita sebut tadi dalam masyarakat kan, tangguh. Apa nama nak simpan mayat, saja tangguh. Bagi lama. Bila mai, satu orang kata tak boleh Kita dera mayat Kita bagi mubarak pada mayat Kita baca hadis Dia kata wahbi ni Mayat semua mau cepat Kalau mati malam suruh simpan sebelum subuh Wahbi Itu hadis Yang cerita kata mati simpan sebelum subuh Itu hadis Takkan Nabi oh Wahbi juga Kan Dah di akhirat Pukul-pukul sekali ya Wahbi juga yang tu pun. Kita dok buat lama dah kalau mati simpan petang dia kata. Kita mazat Sapi itu dah. Ai, imam Sapi itu suruh simpan lambat kah. Semak semak balik. Semak semak. Dak kawan dia nama PI hmm, yang gerbuat tu. Yang ni kita takut tuan-tuan. Yang ni kita takut. Jadi tuan-tuan jangan ta'assub. Dalam apa hal pun jangan ta'assub. Kita berdiri di atas ilmu. Islam bila kata ilmu mesti bersandarkan Quran dengan hadis. Itu ilmu. Kalau timbuli satu benda, semak. Dalam Quran, dalam hadis macam mana. Semak ulama-ulama yang muktabar, Imam Syafi'i kata macam mana. Itu yang benar. Itu yang benar. Kalau duduk semak dalam Quran pun tak jumpa, dalam hadis pun tak jumpa, dalam kitab Imam Syafi'i pun tak jumpa, tapi kita duduk buat, nanti tak duduk. Nanti tak duduk, cek bagi lain dulu. Cek, cek, cek lagi. Kan? Ha, jadi janganlah. Jangan, tuan, tuan kalau kita tak kata orang kata-kita kata, kita marah dah. Kita marah kalau iman syafi'i tak kata kita kata iman syafi'i kata iman syafi'i pun kalau dia tahu dia marah Hai, aku pun tak suruh buat lagu jangan duduk pandai-pandai kata aku suruh ini masalah dia tuan-tuan ha? kita ni tuan-tuan kita... orang kata orang yang hidup zaman Nabi itu generasi paling baik sebab apa dia nampak Nabi dia dengar Nabi kata apa masalah timbul Nabi yang buat penyelesaian tentulah masyarakat tu masyarakat paling baik. Masyarakat yang selepas zaman sahabat, masyarakat tabiin kurang dah sikit. Pasal apa? Pasal dia pun tak pernah tengok nabi, dia pun tak pernah dengar nabi kata apa, dia pun tak tahu macam mana rupa nabi sebenar macam mana. Tapi dia masih bernasib baik sebab dia boleh berjumpa dengan sahabat yang jumpa nabi. Dia mai lagi kemudian kemudian kita ni dok ada 1400 tahun dah, selepas nabi wafat. Kalau satu tahun, satu generasi, kita kata seratus tahun. dua ada empat belas generasi lah kita ni. Jadi kita dengan hak Nabi buat tak nampak lah tu dah. Tak nampak dah, kelabu sangat dah. Maka perlu sangat kita balik kepada Quran dan hadis Nabi. Hak tu terang. Kalau kita pakai ikut orang sebelum kita, orang sebelum kita ikut. Dia kelabu tengah jalan Dia kelabu tengah jalan Kita pas maklumat. Kita susun orang. 50 orang orang hak mula abang macam ni abang orang nombor dua abang orang nombor tiga baru sampai orang nombor sepuluh dia abang lebih lainlah. orang hak mula ni kata esok hari sabtu lepas semayang subuh dalam pukul enam setengah kita pergi jogging di mengkuang den nombor satu abang tu nombor dua kata ni esok apa nombor pagi-pagi eh? kita pergi jogging di mengkuang den orang tu kata tadi lepas semayang subuh dia kata pagi-pagi boleh lagi lah Orang nombor tiga pulak kata Ni pagi esok kita pergi mengkuang den Pagi esok dengan pagi-pagi lain lah Pagi-pagi awal Pagi esok lagi tak tengah hari pagi lagi Dah dah dah dah nombor tiga Main sampai nombor lima Main sampai nombor sepuluh Dia kata apa? Aa, dia kata Esok kita pi makan pagi di mengkuang den <laughs> Esok kita pi makan pagi di mengkuang den Dia kata kau ni kata esok pagi-pagi Kau ni mula kata Lepas subuh esok Nampak tu dah? Macam itulah maklumat Islam yang ada umat kat kita ni Kalau kita pakai dengar orang kata Dengar orang kata dengar orang kata Dia duduk sayang-sayang-sayang Sampai kat kita tak tahu jadi apa Tapi Quran dengan hadis Nabi tuan-tuan Macam mana yang Tuhan buat surun dulu Macam tu kita baca lah ni Hadis Nabi macam mana Nabi sebut dulu Macam tu kita duduk baca lah ni Kita patah balik kepada Quran dan hadis Nabi Kita dapat yang tepat Kita pakai hak orang kata Dia jadi macam-macam Dia jadi macam-macam Itu logik dia jadi mudah-mudahan apa yang kita buat tidak salah dari segi agama, nah, Allah.